اوزوی خلق فخای جانی کمال ایتنه دینداری ای یا زکریا ای زکریا داوی درزګرو کنم به زدان ایمنه جارات یادو نجاری داو ته زده وا یا زکریا هر یو کلمبر زانه زانه د حلال رزق د چوند پر کسب کوي کنه کوي دیا زکریا اننا نبشرک مون تعالی جریدر کو پیوالک سراج نن دا یحییه لنا من قبر سمیا نهګر ما اویره پارا د دېنا مخي سميانو مشابيره يا دغه مثال يا دغه ديوال يا دغه حمامه فدین سرابل مخجه تاسو منی چر شو يا یاد دي نوم شو يا هيا ولي شو سورتي ال عمران کې دا نوم سیموي وي قال ربانا كن لغلامنا ما بالغ سنشوا كان جمرا تاخرن وَلِلَّهِ الْأَرْضُ <سؤال> وَمَا فِيهَا خَبَرُهُ خَذَلَ <سؤال> رَبُّكَ اسْتَرَاب وَلِيَهُ يَنُدَّا كَتَمَا بَلْ <سؤال> دَرَاسَ نَ أَيَاتِنَا تَمَا بَيَاقَ رَيْ دُ نَمَا صِلاَتُهُ شِيَاتِ الشِيْنِي أَخْرَجَان تَوْقُ رَكَنا أَتَشِيْنِي أَمَا تَبَيَاقَ قَالُوا وَلِلَّهِ الْبَيَاعُ لُغَزَامَ رَاصَ نَخَ قَوْلُ إِلَاهُ فدا جہان کی چتوہ سلیم الارضائیں اندام بجروغي دا نګرې چې چاڑا بشي تاجورای بشي نا پتہ کې بعد چاڑا والي یاد لې ونتو څا سرات بنې اے سوي الخلق سوي سلیم الجوارير مالک شایبۃ البک من ملوخرس ابو سرودوي پتہ کې چې شایبہ نشته ګوډی نشته ده بک مالیا داري ده خرص اخلاص بام نه یاد کم بام نه آر اللّه جلّه شاندار و تخوره چه چنده چستا جه بروغ دا خبری برستا بنده نو دقا رنجیستا اندام بکنزوری و زباد رزوی دار کنه اصحره و مبداری حضما دکنه اللّهو زم تصریفیم و مبدار زیمه تبا خر روغی و خبری منشکوه نادر اللّه خدره شوه نا خشبه، نا خشبه، نا کمالی ترقون ده برده خبره یاکین واسه محاصله، و جاتوال یاکین ده باغراج روا تعالی علاقاته قوم من المراغبه عباد ثانين روحه اليهم لكذ توك يا شرو توك الين دي كنتس بيو اس پاکي بیان و دل ما پر بو غ يا يحيى زوشو يحيى شکل <سؤال> پیدا شو نو اے فلما ویدا وغلغ سنن یو مرونی فی نو قولنا رو المعنی وید زویوشو آب بغشو مکلب شو د تورسیر بیا منگو ویلے یا یا یا خوز الكتاب اے یا یا یا ونیسا کتاب کتاب مناد زورات بقوات پر کوشش سرا واثنا روح مسبيا ما ور کړه واغی تعالو حکما ایا ای لنبوات حکوم نماز یا حکمت یا فهم دي تورار یا فقاهت دینا یاد دې کی مطلب دا دی چدا نفس فقه یا نبوات مراد یا هو بنا حکمت سبین تماشمتو کی د درې کالو یاد وو کاو چې الله له دا غشنطا نه یا پوره ورکړي او پوره ورکړي مواتنا حکم سبین معشمتو من لذ نوا زکات او دا میرا په لویو ځماد طرف یا برکت او ځماد طرف یا حنان محبتو یا تعظیمو من لدن نظامات ترابنا در ذكرية علیه السلام و ذكات وفاق وعمل صالح والاو زور ذكات خواهند پاق عمل دقا جهد من يحيى علیه السلام ده یا خواهند آ... پاق واله یا آ... صدق و ذكات مانا در زماد تراب ناکده بانوی و خیراتی ما ولور اسباب در کی دوخ نو و بغید اسباب نای زماد تراب ناکد شو صدقات نالهی کی <Sessimus> ته یوم ما زو چیزی چوری دا پیدا کینه و یوم ای اموت اور چیزی پمری و یوم ای برسا اور چیزی پیدا کونه پورت کونه بشی ګوند حالات په انسان را دینو په درې حالات باندې باندې زماده تر موږ دی ولی سلامتی دی اشاره دې د شو بندره چې موږ بندره هغه باندې تغير او انقلاب راځي اغه تغير او انقلاب چې بچا ده دینو اخلو کېدل نه شي هغه موږ غیب کېدل نه شي دایگو واقر شو وز کوریات کتابی کتابی دا بی مریم واقره اقواتی جدی الزرم شو من احلا داخل کورانی مکان شرقی نوارخاتی طرف تا دا پار غسل در حیزنا یا چکر توو تا شکر کو نوی بی مریم مکان شرقی دا چی دا پاروا؟ لی تفلیر سر صفاکول دا پارا در سرد منسکولر پاره در سرد صفحیه پاره تلیوه ایاج جنیو غسل در منمیو حیزنه در پاره تلیوه فتح خزر در جو کده و داویناک و حجابن پاردا نوولیو جو کده و پاردا فرسولنا و مولیق آقی تر روح نازمہ جبریل روح نسبت اللہ تکی شرافتان و تعظیمان نو داد کرن آگئی این حالت غسل کر یا رسل تو چکنندو کلچ جامع اوستی ایا جدين قرچ د چننواله تعالی په د قواکی دري حالات مفاسين جگري کوي چې کوټي تا اوسو خاني ته چننواله تعالی د ب جبرئيل راشدللی دی ایا اوسو حالت کې یا دغس من رسل فتمصل الله بشرا سویا شکل جوړ شغال پر دی انسان برابر دي انسان د بشر سوي په شکل کې جبرائيل د واجب رسوله فاطمه مسره تمسول شپه جوړیدلته و تمسول با تمس تمس مقصد دا جوړې په خستان انداز کې دو خسته شکل دی انسان کې جوړمنه جبرائيل و تا رسوله کالتو بي مريم في الفورل ان دي اوز بالرحمن زفنا جسمافت مې ربان زربان دي منکستان ان كنت تقيات تيد الله نرید مدل نام زه دیږي دره مان څو پوښتنه باندې تاسو سوال پام چې مخاله می مرزا برخطار شو زه نه زه کې برخطار شو پوه نه شي کدا <سیح> <سیح> د وصول ځنا نه وینو پوه نه شي په داسه حالت چې نو دا برور اسره نشي به ویلې ورته نه او بي مريم چون کې د تقوا مجسمه وا د تقوانه ډکوا نو په جو اور اللہ کو نمود من کسیر رحمان ذکر کئی مہربان ذات مطلب دار اللہ جل شہود رحما صفت یحازو کاچ کوما بن رحم کا بیر بیر رحمانی رحمان تو رحمان تقضائیں تب واسطہ مانتا اذكر جبريل ما جبريل انا رسول ربك سنبار عليك فيكم الله واي زدر كم طال غلام الله دشي الله ليها بدانو دان راني الله دشي وي ديشي طال <سؤال> دركو اولين تر مزو بصيرو جبرین پخپل ازوی نیشه برکوله غلام انزکیه بی مریم تاجب کشوا ظاهری اسپاق خلافو کنه عالمی اسپاق اینگی در لاک پاک در خلاف قارو خلاف رو خلاف رو و کرامت در بی مریم آنون داتونو کرامت قالت سنگ ویگا انا یکونسنگ باش ازمان پار علک والمی لازم دي لګی دلې ته ما باندې یو انسان نه اونی مزه جناکارا نکاح شری اسلام څوک ماته دي شو نه دي اوره په دې باریه سره په جناصره زه نه جناکاره اروی چې څنګه د چامن په حایما لازم اولا جبرئیل تو یم دا قشدا خدای رب کیستا را فرمایي را ته ما او جرد پردل درکې چې دایو د خلقو په وړاندې نشانه شي نو مترتب سره دل ماده کو دتنون دلیل او رحمت ضمانه په تا باندې او کنه امر دا قاضی مغزیان فیصله کړی نو پس د پوکه واغنا فنه فهمه مرح نا را جنرالی نو پاس با پوکیو ها لوزا جیبراهیل نا چا پا دیا گریوان چو تا پوکیو ها را نا اللہ پا قدرت کی راہیم تا چکنون انا خورسیلا آغینا چنینم با اسوال اسلام پایداشو جا پایداشو انو حاملشا نا امیاشتی باب اتیمیاشتی باب دریور را جیبا سا یا یو ساعت تا چکنون انا دور مختلف القائلين والمفسرين صوب يأتي من اشي صوب نعم يأتي سيق قلام دا دي مشهور قولين كثير ولي المشهور عند الجمهور ان حملت به 19 حملني ولو صوب يأتي نعم يأتي 19 نعم يأتي صوب يأتي نعم عام توصل الزنان عن خلاف العادات خلا كان شي خلا زيادة وعام عادات الزنان وصي لا فاحماتو فانت شو پری سره ما کوم لری زيتہ د شرم حیان فاجا اهل مازو د ولادت د دې بچي په حالت کې چې کوم راضی هغه تسوي ماخاز وي علاج جنخلا د ډېر حیان د څخه خلکو نه شرندوی نه دا خبره کوي نه وایي چې اسي نه شي د خلکو ګنابا نه شي ځمال په تهمت باندې په تهمت نه باندې چې ګنابا نه شي وایي ته نه چې زما دا کاشي زمنړه دینه ما کوي ازوبې نشم مسیو ارکل شو په ورو سره نشا مينو وایي رساله سلاله سلام دو پیدا شر دو وقتی ویالالله تازنی غم جنکیگاما قجال رب بکی اکنام پیدا پیدا پیدا پیدا یالالله پا پیدا تاکستان لاندی سریعان یو سردار یو مخور سیدن و حصور سید اگا سریعان یو لخته دو بو پر الله پیدا پیدا پیدا کرامتنا سریعان مانسو ای لخته دو بو دو بو لخته یا خوش اخلاقه څنګه دینو ترې یو سردار دلمعترف سره یېن وحزی لیکو مخ زواسته خواته چې کما ته نن د دا تو صاحب ته لیکو او عرض پتا باندې ووتاب انجیا هغه تازه تازه کجوري کجوري تازه یا کجوري چاغانه او لږ شوي راځم پر شوي ستاسو خاطر څنګه پرچی نو دا کجوري او دا باندې کنا اخه حالت ولادت کې ګرم شي پکاري زرانا تاسو نه چې دغه نشي پادر مرزونه راګي فاکولې خرا واشلبي وبسکا وقالیه د نسترګیا خوا ته قتل او رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ته رساله سمته کتوبه نسترګیا خوا خوشالې دا خو دادرې زونه کنا وبس کلوي اغه ډېر خراږي اګار یا خپل معصوم بچیتا قتل سو خوشالې دلوي کچه تدا خو شالې دې مولا اللهم څه تکلیف مونږ دلته په حالت کې وځد راغيده په خپل بندوبہ سم کوي الله تعالی د غید صفه کول وې ده ته یو کی هغه یو قام ماتره اینان کله چې ته وینده بشری د انسانانو څو فقولی وای ان دې نظر تلی رحماني ما نظر کړی دا رحمان میرا باندې پر دروځی نه وله سو مان ای സന്തان غریب القران ما نه پی ده خپای ده نه کولو نظر کړی داغه په دین کې خبري نه کولو د عبادتو ازمنه په دین کې خبري نه کولو ناروا دی ابو بکر اجر الله و خدای خو الله خوځي خبري نه کوي ولی نه کوي خبري ولی نه کوي وای ما وای دایخځ نظر اگر اسلام ماشینے چکم نہ گئی آغا ختمی ہے ان الاسلام ہدا موزا فتقلمی اسلام دگا غلط رسوم سے کرے دے تاں کڑے اپا جی کو خبر ایمان کوئی دن کیش کرے چنے سٹا چارہ تو مشتا ہے کہ چارہ تو کے ساتھ بنا سے قبر بان در سودا تجیز بان تے اولی قاری بناس بے وے لوے لو پدینگی دا شورو جبن ہونا مفترات 300 نزان بچ کول سر دے خبرونه نو دا وی پجين کې مفترات څلو روزنه په دین کې زري دري دمو ته دین کې زري دري داو پجين کې څلو نو خبر وي نکوم ولي رجمنه ولي دتن الله رجو فلانو کلمه یو انسان سره اے انسان سره خبره مکړه او زه پر شاعت استار صفای ته خبره مکړه پادد رسول الله فاتبئكم رانا بي مريم اقل قومه تا تحملوه اگر طغی گراسته و قال شکل ماشمونده طغی کی او تولیہ ما یم بی مریم یک ننځاله چیزان فریعا ویو نشنه چیز سره عجبا چیز سره یعنی عجبا کا جو ک ی فریعن اعتراضان زان نه روز وکړه زان مسوی او کا جو ک یا عجبا فایقا یا شین غیب مسنورن ازان جو یا شی پریمانه د دروونه یو کار یو کړی دی او ته ما دې کنه قصام বজراړل ولې ورالي یا او سهارون اے دارون علی الصلوۃ والسلام خوشانته خزی چاوسه پوری تا دانون غټلې او چې دا هارون سم چې ته خوشانته هارون دغه شاعره حضرت اسلام دورو یا هارون مراج بلي شايي کې او سړې دی تمانه سره دا وینم هارون اي د هارون خوري ماقا نابو کيمرا اسوي نو استادلار بر سړې او نستعام مور چګم دي نه مور جام جنا تارنا وا خپل جام خصه دی دوه ته ثابت کارو ته ولي آرام نه بچي دي راو علي يلدي باشاره تلہی بلمريم ته اشاره کوي د اخر بچتا والو جو دوی کیفن کلیم سن خبرې کومانا را چاسره وی فلمه دي په غېچ سبيان معصوم ده زنګو معصومي مطلب د غېچ معصومي هغه سره ما خبرې او دا لا بل ټوکت را سره کړي دا لا بل ټوکت را سره کړي معصوم ته وی اشاره کړي سره خبرې نو معصوم ایصال اسلام او خبرې شروع وکړي قالوا ولي الرسالات والسلام اني عبد الله زكريا بنداي اعطاني الكتاب الله وقرار دا جرا قول الكتاب وجعلني نبيا تايسرا قري دا ما درزي پیغمبر مکراری بی پیغمبر وجعلني جزولي و جان دې د زوري مبارک کنا معلم د خیر خلق د خیر خبرات وسو حزم برکتیما برکت په معنی د سبات فی دین سره زیادت او عظمت سره راځي مرات نه داله زمازګت ما په خپل دین برکتیما خلق د फायदा برسو او معلم د خیر به ما لقاءت نګر با دمانه کوي اځارې کی توحید یعنی دړی له توحیدین برکتی اره چاته وی چره دعوت دا ټول معنی فصیح نو برکتی د نړۍ سره سمته شې شو مبارک شو کو مبارک اے مبارک دی مبارک نه مبارکه مبارک برکت اچول وواله نه ځکه برکت پته کې الله یې شې دې اے نما کون کو باو سلمات علیکم ګل له په منځبانی وا زکاتی زکات او کولبانی ماضم درېن تر شوګر جه ژوند دی يم په تر شوګر جه ژوند یو با موز کومو یو با ذکات ورکوم کنیساب را سرواله آنکه نیساب نو غریب و منبیع با سبا کومو ایسو با نوار کومو موز با کومو آزماسی و ذکات یا قلقا کئیمو وی چه داغا نی کنن نیساب نیسو با کئی ساره غلام احمد قد یعنی مولانا سنواللہ اندسانی سروی مناظرو تو رشای علیہ السلام پر حیات خواهی لرشای صلی اللہ علیہ وسلم او حال داری قرآن شو اللہ او ایلی ویچی زر ما تا حکم شویده، ما تا واسیات شویده موز با کئی او زکار دوار کئی تو سوچی تجوانده ای نو توی چجوانده ای روی او اسمان تی زکار چالوار کئی او اول زکار دوار کئی فرادتی وی وجود نسابی نساب چوینو زکار دوار کئی کنا نو تماتا داو کئی اچی اسمان چی چمر پیشی و سرادی سازمان نو کورونو دي کپ کورونو دي غریب دي اشتها افغانستان نيستا څوامل ماته دا مالوخ ازمته رستم اسرافو اول ته ما مر او خايا ما در مال چې نشو غریب دي غنالته کی څه کنه چلا څه زکات کوي غریب دي وای غریب زکات زکره او دنیا ته چې پښتون بچي بل او ورچی په خپل زکات ورکي په شپړنيو مارګره حضرت علي غلو چټه داوی منافیجه د غیات د رسول الله صلوات الله علیه و سلم چا زرا نو بموجا انه بشری من قبل کل خولدا امیشا پات کیدل دا مخچه چوبې اول پرام نشایشه او بل دا به چې څار سال سمچنه په دنیا کې نه دی هغه سره بس مان کې دي دنیا کې و خما خرګدان دا غلی وی او پیغمبر سمونه ایمان وروړي او جهاد کې بشری ما دندو راي ما سره کی کوم کیما زما د مور منو کیما ولا ميا جان ني نهم غزاله زالا پوجا باران جبار مشروت سرکشه شقيا بدبخته ما ته ما فرمان دغه اذن مور شقي بدښت درته وی کلام وسره مليه سلام چې دې په ما باندې یو غوړی چې څه پیدا کړی شي پیدا کړی شي ما وایو ما وایو ما او بر سره غوړی چې دا څه تګړیش منځ ون ما کله لای سبحان پاک دې الله له راکره چې فیصله وګیا او کړه یکنن وایا توشات ہے کنه شوې او چالو دې دا خبر هم هیڅ څا په دې دا یکنن الله رب جماعه او دا کدي نگلاره فلاح جواب قص اختلاف او دې نورو سزا جواب درځه عايشہ منبه منس کی یوړلو ن سوریا نو بویل چې د بلدا مالکیا وا یا مالکیا او بلدا چې دا درین دی چې یو ځای او بلدا یا وا وایي چې بیل خدای دی الله زارو یا استنافق احزاب د کاپیرانو يهودو نصر او يهودو چې راواله زنا دی بیاز او سیان و چې نا ابن الله فاویلن پس علاکه دیا کساند پاک کافیران دیمی ما شدیه یومی نازیم داگ اورزینا چکم اورزی حاضری دل اورزی دا اولوی اورزی دا اسم بیه ما اکشر ادسوم رو بخواه اولی دا خلق که اینی کل چزمان خواه تراشلی کن زایمان نن روز فی زلال مبین خقرق امرائی کری وانزرهم بیروه دی, دی خلقلاری یومن حسردی تغام دا, دا زاد اورزینا حسرد ندامت بشمانتی ا کله چې فیصله پرې شي دا ټول کارونه وو موږ سی غافل دي صلاحت چې پر دې لا اوسه وو بلا یو موږ یې منرولې ان الله الرحمن الرحيم رسول الله زہ یک نن دې و مناله سره چې پرزمګه کې دې ما ته راځي او ما ته پاتې کیږي ترکه به ما ته پاتې کیږي اځ نو هغه واپس دا بل ینه وکانه یتن د ایبراهیم او صالح صدیق د دښتنې نبیان تل امر کریستیا قوم چې پیغمبر او صدیق او ایڅول را شویلې خپلګلۍ ته هغه بجیز ماتلار او هی بندګي ادارې څخه چونې او غني نه ني ولا ونه کاندا په کور شيطان هیڅ یا بجیز ماتلار نه کا جونېات ماتره دویلن پواتنه پواتل هغه چې تا تر نه دا غل تر غل نه فست شوی نه زماونه پاتشي راشه ار دي کسراتن سوي ازبتا ته هم برابر الاره سمالر دي یا بچی ذواط لار لا چاب شیطان بندگی مقاصد شیطان اتنا شیطان چې د میرابان زانه فرمان راځي ای ذواط لار زیریخ ما چې و بر شیطان ته از الله الله طاوته الرحمن میرابان زاد ترونه شبته شیطان په طالمدار یا دوست شیطان داستا مرادګار یا شیطان بس ستاسو شي فتقونه تبه شیطان دوست شیطان قولوه لی ابراهیم صلی اللہ علیہ وسلم تپلا راغیبن ایات رغبت کے دی اینی مکڑے یہ ای راز کے زماند خدایمنا اے ابراهیم راغیب سلح چان راشیم ماند جاسری یہ راز کھو مکڑے تزماند خدایمنا مکڑے یہ راز کے زماند خدایمنا لائلن تان تاکی دیا خبرنا مانا نشولی لارجمان نکا خمقا با پکان با دی بولم پکانو اشتر سر رزي ما غته وي چې سړي پکان ولي او ملکی پکان باندې ته غټ باندې مړکمه پکان او واږه نيملیا زمانه ډیر شاع جدا شاع منیم ډیر زمانه طويل نهږد زمانه ایا زمانه چې کومنه خپتو روغه رمټه کې وزا ماجورني مليان ملي زمانه شو مطلب دا دی زان دا باندې مبيزته کا او داري چې کومنه راشنه چې په اورابن را زا زمانه بید شاہ واش جورنی ملیان مواحیث چھے کم لے کانا سو مشریف پلار پکور کی پریدی مشریف پلار حیث کھلا مواحیث چھوئی پکور کی نپریدی او جی شادم دکورا او شادم سنو نیا بورانی کی قال اوالی ابراہیم السلام سلام دی پتا بانی دیتا سلامی متارکہ ہوئی سلامی زوئی دری قسم سلامن لی یو تا سلام دی دراوئی بل تا سلام دی بلکہ سلام دې متارکه وي د جمهور په دې خبر باندې دی وي دزيکي قرطبي اعلان المرادا بي سلامتين مسلمه التي المتارکه الله تحيا تحيا نه کړه او دا سلام نه کړه بلکې سلامي متارکه متارکه ضمانت لار تختل کوځه واخلي کوما او په ځمې ما پاري وکړه زر دې چې زما په خبرو غارمسره په راز مادراب نه ان هو یک نه راز د یکه نه دې کومه باندې حفیه الرحیمه دې مهربانه دې په باندې دې رحم کوم کې دې زما دعا الله قبول دې حضرت علی پر بخانو غوا استاذ نو وجدا شونکنا په ما دا چې تاسو نه تاسو او د بقری نومې د زنیم الله د بګوارن عصره فرمان ماته زما د چې دا وې بیر شول داش و ماي ابو جناده هغه څنګه چې د بلکی کول غي د الله نومه ولا ورته امه توبه کوي شاط از یعقوب و کلان جانان د بیا اسماعیل علی السلام اور ورکړي دغه اسحاق امر کوي یعقوب امر کوي عبادت اسماعیل او اسماعیل رسول الله و هغه نو به جو ته دی راځه نه ازمات مهرباني نه چې چې زما په خواه اگر موله ک ولاد دې کامل صالح دې کړلند د ان طول برابر کړه او ما هو درځول دې په لسان صدق باندې ذکر الحسن فی الناس ټول هر ملت اچ او غړی و ایران څنګه سره یو اړ یو د اړیکې پهت کې لسان سر کنا لیا خانم اړیکې نامې په خوښه زنداست د نامي شوراخینو شيروان په عادل هرچې بسی گذشت نمان و بهتري نوم د نوشيروان په عادل باندې مو سم باقی دي کنده دا د صدق وایي لسان صدق قسانو دا دا دا دا و از قرئات کپې کتابي په مشال زم ما کا یکنن دا داو خلاص کړي الله تعالی به فراوند سلطنه خلاص کړي یا شیطان د تسلون ذکرو خلاص کړي مخلص سمانا خال قان خالص کړی شوی یا خلاص کړی شوی وکانه رسول النبی ادا رسول لګل شوی چې رمبر موتواس کړي او نې ځې بتوري لایمن علا ترا په کویتونه چې کې ترا وکړه رمنه یا مازان ته ذکرو په او محمد او ورنیکاتان د الرحمن عزمان ته سره زما د مهربانه پوځه باندې وروزه داږي اورنه رسول الله امکيان برک یاد کته کتاب دي رساله رسول الله صلی الله علیه و سلم خبره کنه دا اوریش کم کیروادي وکانه رسول نبیه کی غبرس دا وکانه یم راز او دی او اپ کم چہ خلال تبی صلاح کو منظور باندې مازه کاری تو ز کار باندې وکانه انت ربین استا مر지도 وای نه وای خالق استا مر지도 د دا. الله د زما مرجو د زما تو مالک اې زه هغه نه راځم واز کړه کبيتا او چت کړه واه د ما کان علی او چت مقام ته جلنا او چت نو حکم لتا مکان او چت مرتبه تا چت مقام خلق دلتا وی چاریسال اصلاحان بردیو ادریس اصلاح و همچنه مکانا یا من آسمان کی دواره جوان دیدیوی دواره وره فانا و مکانا حلی جانا دلی نیسیم وی دار ملکول ماس را یارانو یو رز ملکول ماس را جای ملکول ماس را درمارد بسندر چونیم سختی ویستارا وقت ندی را دید خرق ما بانی یو ذل دار شو او سر که یو ذل دار شو او دغه مرګ بیا وګورم نه غوای سیدمو لیست یو شکنده په یو غونډه لپاره یا د دریو لپاره مړخو بیا چې راځوندې شو چې راته دا ودی چې الله دې رحم وکړي دا په جنت تماشه وره باندې وکړه جنات ته چې کلره او چکر چکر وایي په جنت کې دنه دنیا ته راشو رضا تو زغایي جنت ته چې الله چې و ماهم بمخرجین چې جنن څوک نوځي نوځي ما و باسي اګه دا جنات ته چې یو زغر څو غار شي بیا کنا او تبلا ژوندۍ کنا هوی وې ال نو ما جله دړي پر وایله نو ما څو نوې ښا تاغرا سره چالو ک تاغرا سره غار چالو نو یې هالتو زميګان دیو د داو سره شي دو جنات دیو زميګان دیو پوښو دا ته الله اکبر من اخبار قابل احبار الاسرائیلیات وفی باجها نکارتن حافظم نکسر دا قسی چکم دیکنه دا اخبار اسرائیلیات تی اور باز قابل نکارت هم پکشتا دی آسو قاندون قسی هم اسرائیلیات خون نخیصنه دا خلاف دی چه ادریس علیہ السلام مر دی براقا سکی ری تو پاس مقام لیا الله بیئی کنا پیغمبرانا وشاء المقام ده مقام في پیغمبران مشيء مقامنا عليا ملائكه لنا تا تمام سنغوران اصل ليها دو و مين من دا جان سن دي حمان نامو چې ماخه جوړيو نوح او اسرائيل دي په کوه اسرائيل په نسكي هغه چانه دي هدايه شمال ته ازاز کړو په توه سره وای تا بينا ما چې او خلفای ش زاینونو داغونو رسو زاینيونکو نا اهل خلق زاینيونکو خلق سرشتهونه سورج ادا کیته شو خلفا ها او نا اهل خلفه دا او کچته لایته نا خلفوي اذار صلات مونځونه برباد کړ اذار صلات څه برباد کړ مونځونه برباد کړ مونځونه بربادي کول اذان کیږي جننوت نه جماعت نه بغیر ځلم بی وقت ہے جان لے آر دیر چیز ہے چطور منزو نا نو دا ازار صلاح دارلی؟ ازار صلاح دارلی دا ترہیت صور منٹی کی کار نبا جیس دیر خلک اپارے صور کی پکی زلس منٹی کی تکیتی تو صلکی کی نیس صور پلس منٹی کی شر لگاتے تکی ماشا اللہ ماشا اللہ ہاں جو صور زلس منٹی کی کاری صور د کومو نه یاره مې کول خره هندوسره خدای ناراض ناراض هندوسره خدای ناراض هزار و صلات او کمبخو موزه برباد ستو هاي هزار و صلات ازو او دومله کوی کم از کم چې کندنه پېښتل وای وروه په بپېلې دنه موږ د خلینو سره یو وېستر مينټ یو راکړ دانه ظلم دی کوم تینجلس مینټ وکړ ازلا ان اشد ظلم دی بنزلسمنت یې سرمنتوم ژوندونه کام از کام د ری پاور شنه کاتي کې کام از کام د ری پاور شنه کاتي هزار سالاته وې بي وخته مونږه نو شروع کړ اول دیوازه موږ کوي واته باور ما خام ديڅه بهرو جماعت ته ناسې ناسې ناسې بیا پاجي دی نشي ا ما خامو څه بلیګلره خو دې ډېر خورا زوای نه ما خوشتان چې کومه تیارانه هیله دلته بازار مبو کړي کور کې یا وزنات نشته لوي ورو دې مړي راکړي د خپل ځای چې واته به شاوات ا ما چې پروا دی نو سره ا پښمنی بیا راپاسي دي ا جوړ ورو دې و وړا وړا وړا د سرت شان دي ها دې چې تم نه کلاځي ازاو سا ریستا بریبیا پریواتین و نور خاطر پر پریبیا پریواتین ازاو و تبراو شهوات در مسبقیم منز شکر بزار چکر که چکر دیگر نولال مزدگه دی پروجمات مجمع که لال آم اخام جزی پروجمات که لال ما خوستان جزی پر, پر خوب که لال پر شده خوب که لال ازاو صلاط و تبراو شهوات فسوف یالقو نغیا در خرزرده چه مخامخ بشی زینہ د خپل د ګمړایي نتیجې سره د ګمړایي سزا سره ای جزاء الغی کبیر معنا کوي یا زینت معنا توان دی خسرانم کینی کثیر معنا کوي وین یا یو کاند ده أنت بداململا شکل چې دینو درځه خوښ پرسته شي ناقب کم کاند لږي هر کم کاند لوي زینو میکاند لږي او دغه ځکه زمان صاحب ادسی سخت کند دوی داغین نور که هنم هم صلو چو کرده؟ او یا کرده پی پناه واری او یا کرده پناه پناه واری اللہ ری مونگو تاسو تو بچکی ده داغا کندی نه اللہ ری و ساتی سخت نازه إلا من تاب مراد تجتوبوا بإيمان ولي أما داخل داخل بين جنات ظلمونه بشك جو بنيت ده جنات يميش پارگی دل پر الله جن چوادकडे मेरा बंज जाते बाद سر غیب انه كان وعدهم خبر داد دي وعد الله در تون كه ماتيان مرن يا ماتيان مرن مغلوبا الہی اغتا دشي دل کوم دلابو <تسجل> جی که جنت دې ته کو دوزخ دې ماګلب ورځ ته یو آتی وی او ما چی وی لایس ماونه د یو بناوري په دې جنت کې خبري مگر سلام سلام شته دې پر دې کې ریزه په یو بکره ته ماشی او سلام هر وخت کې دا جنت دې چې موږ داسور کوزما باندې ګان ته څو پريزګاري من کان تقیل چڅوګ د حدام نمازان ساتي د خوښ پرسته نمازان ساتي د ختم شودا ده اغا انبیاء واجزی ده اغوی چندین فریاد اللہ تدا زکر دیزه او زجر پا ام بکر اغی مسکر و ما نتنظلو اللہ بیامر ربی که ده جنت بدا شوئین و ما نتنظلو اگر او دعوی پوکا کری و او کری و اما بین ازال ای که دعوی پومیس که ندیر اپس تا نسیحی رون که او اما نکنن زلو یاد جبریل خبره ده جبریل علیه رحمت و جبریل علیه سلاط و السلام تیو زلو امبر ایسیل صلیت و ایل جبریل زرزر رازه کنه رو رزه وی تاخیر که تا ستا دملاقات در ملگه شاید قودر گیر آگی بهو نتبک پکارده دی چی زرزر ا دشي جب نن کله دولسه وړي چره کله پینځله وړي چره کله 150 وړي کله چې ګندو چلې وړي کله پینځیش خدای هو ته څه کوي چې زره جن راضي ناغاو جواب کوي او ما نن تنزلو نو مرا کوজিবو دې دنیا تمه دا زړه په حکم باندې الله چرته وي الله او تاسو کله واخه نه چلي کو کنه د خپل واخه پهنه لهم ما بين ایدین اللهم خلقنا دوه پیشال کی جسم ما مخی دڅگی یو شادهڅگی دا به پمیشڅگی اونه جراب سات نشی انتا یرم که مطلب ته یړکړی نه ما وذل ربکا و ما قلا اکل چله را ته وې چلارشه ملاقات الله زبر اعظم کرا رب داسمانو زمکه راو پمیش کی حالت اړه نو سبیہ ایت پیج الله ته بارندوال دا الله سره مشل شته دا الله حال تعالوه لهم سميعا سميع مانا صحا ايه شاس منع تهي منع دخدای مسل چوکشتا دخدای پشانتا چوکشتا ده سکم تنیلی اوه ده سکمیسلشن سميع صحا دقاتا وي لکه اپن انسانانو کی جدد دوا کسانو نمون شریکی وياغد اتاسو اندیوه اندیوه نو اللہ صحا اندیوه لانا نشتر اللہ اندیوه لان نشتر حال تعالوه لهم سميه هم دا قندوال کوي سمي چې دا او نام برابر عام نام هو شو دا قندوال شو کوي قندوال عام نام نه کوي ويقول انصن ولبنصن كلت زمن شما يا زبرويستر شما جونده قبرنا يا جت نجاد شما پیدا کنه دي مشو يشنو ازماني طفق رب قسمي فورا دي سطر رب قسمي طقزا قسمي لن نشرنا مخمخا زبرجما كما جلاله وشاتنا حول جهنم حول جهنم او چار چادر جهنمنا سنگ براجماكن جسیان جسیان جسیان جمعنا اعنی پر زنگنون بانی پروکی ہے اعنی پر قرودن آدناس بایی یا جماعت جماعت یا پر زنگنون والاڈا تک مانا داست اے نتنظرو جمعنا نتنظرو ویدی جنات جمع را رو نخدای پر اختیار اللہ پر حکم سر را رو نزل دا مانا شکنا من غفور الرحیم شو دمسلیه دمسلیه چې من غکو د راپور کوم کو کوو چې جنا چې خبره شدار باندې دی یا دا ومانه تنزل او دا دویم خبره ما داو کنه ومانه دا د چا کلام دی د جبرایل کلام ثم لن جنا بیا په زو آسمانه کولی شایین ازلونه ایہم اغازو چاشد اگدے سخو یال رحمان تو میرا بندہ بن گئی تھی اپ سرکشئی کی کم سڑئی چھ سخت مشروتوی اور سخت سرکشئی اغاز تو باسمہ چان قومے کمزے تب باسم یہنن تلہ گلو زو پارا اور دوزہ تلہ گردو پارا ائی چھ سخت سرکشہ د حد نہ کیرے کون یا جرأت چھ تم نے نو دے بازار رو باسم. سمارا ناحنو بیا منگخب پیگو باللجنان پاچا بانی چه هم دیو آلاعی دیو آسنی او پر جحانم بانید یاد وردکی دلو کم سر دن وقتو لایق کم سر دن وردکو لائق دی آغام عانید وردکو لائق دی آغام وردکو وائنم کم نینست حتا سکی حتصو ایلا واردوها مگر پدغزی بانی بورزی پدغزی با یوزر ورطا گوی پا کم زبانی پا کم زبانی جحانم قَالَ جَلَالُهُ بِكَ اللَّهُ طَابَ نَجَحَتْ مِنَ الْمَضِيَّا لَا فَيْصَلَ بِشَيْءٍ يَقِينِي حَظْمًا خَمَ خَافِصَ لَبْدِ شُو يَدَا ده بیا بځخلص کما کسان را چې جواز ساتل اید شریک نه و نا زالیمان پرې د زالیمان پټېږي سیو ځان باندې نپر مخ پریوتی و ایذَا تُذَاقُونَ فَلَكُمْ شُرُوبٌ مِّنْهَا يَتَنَزَّلُ مَاءٌ وَجَوَّا وَلَوَا قَسَمُ الْكَافِرَانِ جَاءَ قَسَمُ مقام انه پاتګي د زيوونو کې واسره نه زیاد چا در مجلس زې بخښلای قطران بداول کنا په دنیا کې چې موږ متاشنه زيو خې وکم هغه نور نه دې خلک علاقه قبل موږ چې د جنبن قادین خلق و و او ما څه ما ژوندوي سامان نوم خسته او وري ظاهري شکل او خو ظاهري شکل هم خسته او هغه سامان وکړو نو خسته هغه دې ولوی ایمان کان چې زلالتي کوم سره چې په ګرایي کې ځي یاتوارې وو چې هغه طرف مهربان ذات من درځي یاتوله سره مال دولت به دغی الله زیات شي دادر پرانه چینه دغه خدای دوسته بل چې په دې وجه چې دغه خدای آزاد دی او دغه دنیا کې عمر کمته هرات چا کله ته رجی پرځي کله وېني ما حاله چلالای چیو دنجو سرواده کې دلی شي یا بازاب یا قیامت یا دنیاوی بازاب یا قیامت درځو سره زړی چې پوهه بشي من وحشرون څو بشر وي څو خرابې مکاننه ته وښېدو کې و ازف جنتا صوب دکم دې پلاس کول کی الله اکبر ويزيد زیاتئ بالله <سؤال> جل شانہ صلی الله علیه و آله و سلم مطلب سرماناشي دي هو دان دا و ایمان بر الله زیاتئ دا و استقامت بر الله دا و صبر بر الله زیاتئ والباقیات الصالحات ارا پادګیږي د کومو خیرو دا غوړیږي دربېګد الله پلیز سواب انت ثواب کوم وخیر مراد دا دې خلې دي مرادن توار خلې کی امام کده ورته لو تولی حسن دا دې خلې اغرايت اوس ويد دي جاجر دي مشريك دي پارا ايا چاني دي ليوغا سڙاي کاپرا جي کاطي دي ما پارا تون ما جي ادا خبرن لا وائي لو تيا نما تا بلا كريش مالن والا دا مال بام راگ شو زمانم ديرم ات سال غيبا ايا دي خبر قال الله صلى الله عليه وسلم تقولوا عليكم اجدوي وانا مد له ازياد بجلاله دارزاد نمدن زياده اول سرا او نري سوو زب اميراس واصل مما اغشينو زات دي واي لك مال ولا ولد بما تباجي زان لبرازی نو و تخذو دا زکا جلو نیولی دیمی دونی لای غیر دلان آلیه تنمان داران دیده پارا چلی او کنون اونی زن چه شی دیخان کو ده پارا دا آلیه باطلا ریز شفیعان شفاست کن یا ریز زن ریز زن دامان سبب ریزت شی یا کمگر شی دیو دیو پارا پوینشو دا دیو بغیر الله عباده زکر که چه دیو بانی افل ریزت پیدا که فراوی یو كن او شفاعه ریزه دمره یا تاس زو بهم عند الله د خدای په رضاجا کنه نو رضات پدې کوي ګوري په شریك سره چې کنه نو د خدای په رضه رضات ګوري دا خلک کله هیڅ کله په شریك سره توه عزت کېدل نه شي شریك سره ځلېل سایات فرو نازده چه کفر باوکی انکار باوکی داغا آله باطلا دو جو بیای عبادت, عبادت نا او یکونو ناشی با داغا آله باطلا لیم دو جو پخلاف زید دن دشمنانا دو جو پخلاف زید دن داغوی دا دا پخلاف کمک کون که اگر دا زید وید دشمن تا چو ای وی؟ زید وید نو وی؟ زید دشمن خود یاو شیشو کن پا مطلب با جو شبا دگا علیہ باجلا نے پوری بانی زिददा ना جو ا دیدی بار جو بازیدہ مطلب تو جو پر خلاف بچن بیان ور کی زिददा عوان علیہم فی القیامت ماذا کہم وسرین کو محبوقی جو پر خلاف فورز د قیامت کے زیدہ ما تو ہے زیدہ دا کریاں جے صوب دا جانی دا اې کوې زير کوې ښه دی ښه دی څنګه ځانې څنګه ځانې ټول ځو ځانې کو ځانې کوې یوې یو او اوه یار دې تپزیان ماضي وزبم شيبازار اوسا ميشابو کي ومان د پکور د پکور نه کيچا تا اي عالم ترى ايته نګوري ان دا شيطانان په کافرانو باندې مصالحت کړي تعوذهم ازا وزیر اخوانا یورق ور که اونانا پرزکا دوال فولو سرا شمبال کې جذرا شمبا بشاسته ترې مراد په الله تعالی علی تظیمه کا پريوباني اکنان ما ته کړو په تیارور سره یا څمالي د دې ټولانا منګش مارلو سره یوم ا دې سرج بلاش متقین از بلا جماعت پرزکار خلک ال الرحمان میربان ذات ما کی طواف دن د نواذ جر بو په شکر وا تو وصف په شیکل دی اني معزز جربو په شیکل بضما خلار علي و نسوق المجرمين زبروان کما بناګار خلق الله جهنمو دوزر تویر دن وير دن تک پشانتا وير دته کې او خاند په شان ته مشاتن پيدل باورزي لکه به اي مانا کوي يا جماتن يریدن يریدن الماء يعني ايتاشن اغذلي چې او بوته ورزي او سخت تهږي لکه د تګي دوخانه د وترو په شان ته بجو ورزيده شي ورکې دلته دلته څنګه دې ویردان اه وناثق المجرمنا ممبرونکو یو قوت یا د یو سوق دغه سوق شاته په دغه ملایکو سره دنده وسراوی اوداش وحلبا ورکې دوه جهنم طرف ته ویردان په داسره کې چې دیو